Bécs 1974. július 29. A jugoszlávokkal játszunk a szigeten a Tunskram kupáért. Ez az utolsó meccsünk a bécsi Európa-bajnokság előtt, amit szintén meg kellene nyerni valahogy. Azért ez vémes. Most már minden évre jut valami nagy világverseny, amit illik megnyerni. 1972. olimpia, 1973. világbajnokság, 74. Európa-bajnokság, 75. Megint világbajnokság. 76. Megint olimpia. Az embernek most már egy árva perce nem marad, hogy kinyújtózzék és élvezze az életet. Persze nem kimondotta a hátrány. A frázt kapnám, ha örökké csak élvezni kéne az életet. Ráadásul külön szerencse, hogy a kis zűrök mindig elnyomják a nagyobbakat. Most például az van, hogy fél óra múlva vízbe kellene szárni, és gyarmati a még sehol. Én speciál tudom, hol késik. Fekete kölyök pudlit próbál szerezni Angellának, a francia bírónak. Külön szám ezekkel a bírókkal? Abban nagyjából mindenki egyetért, hogy a nemzetközi játékvezetőket kényeztetni nem rossz befektetés. Legtöbb nagy pólóországnak van szép tengerpartja, csodálatos szállókkal. Az ilyen szövetségek már a nagy tornák előtt tíz nappal meghívják a nemzetközi játékvezetőket, bedugják valami hotelbe, pihenjenek ki jól magát a nagy megpróbáltatás előtt. A sípos ember úgy él, mint Krisztus Franciaországban, és önkéntelenül is szívébe zárja a rendezőket. Büszkén állítom, hogy természeti kincsek terén semmivel sem vagyunk a vetélytársaink mögött. Tengerpartunk ugyan nincs, de van fekete kölyök pudling. És ha egy élvonalbeli francia játékvezető az Európa-bajnokság küszöbén fekete kölyök pudlira vágyik, akkor az a francia játékvezető a fekete kölyök pudlit meg is kapja. És ezt nevezzük sportdiplomáciának. Szóval ott fekszenek a gyerekek a fűben, ha a kis medence mögött szana szét. Nagy, izmos barna dinnyék. A hőmérséklet 35 fok. Gyarmati most nyloningben, sötét zakóban, elegáns nyakkendővel, fekete kölyök pudlit hajszol, hiszen azért szövetségi kapitány. Végre befut, nem áll a lábán. – Megvan? – kérdem inkább csak úgy szemöldökkel. – Megvan? – viccend, de nem volt könnyű muzsika. Nagy Lajos király alatt kellett volna szövetségi kapitánynak lennie. Akkor még nekünk is volt tengerpartunk. Gyerekek, én teljesen kikészültem, fordul a srácok felé. Magyurika tartja a taktikai megbeszélést. Akkor adok egy újságot, mondja Bodnárand is. Faragó nyújtja fel a szünni nem akaró kezét. Szót kérek, majd a végén. Nem, most, napi rendelőt. Faragó Tamás haja a válláig ér. Randa kis szakálát Popeytól örökölte. Két méter magas és 48 as cipőt hord, mert szereti a passzentos. Na, milyen voltam tegnap? Jól játszottál. Sajnos nem mondhatok mást. Elég az, elég az. Faragós srác korában szobafestőnek indult, de azután nem tehette többé, mert azt mesélték, hogy egy alkalommal hirtelen felháborodásából tetőtől talpig bepingálta kék festékkel a mesterét. Azóta viszont két év alatt elvégezte a középiskola négy osztályát, és most maximális pontszámmal felvételizett az állatorvosi. Furcsa. Némi szakszöveg jön, hogy Görgényi beviszi ember emberforban szívos kijön, és csapó addig lóbál, amíg csak bírja. Horkai, mondom, úsz a mezőn. csinálj helyet, ha sárosi laci betör. Jó, majd kimászok a partra. Horkai György a szerencsek Nálam azért, mert szintén középtermetű, Gyarmati nál azért, mert szintén balkezes. Pimasz vagy, mondom, de szellemes. Ha hát csak az ilyenből lesz a játékos, szól közbe Gyarmati. Makacsul védeném a tekintélyemet. Az én fenekemet szittyespéci papucsostól verte volna tűzpirosra, ha mondok neki halszinkibe. Nem is lett belőled játékos. Ha, ha, ha, ha. Ebben maradtunk. Mi az a három olimpiai arany, meg az a 165 válogatottság? Beugrának melegíteni a kis medencébe. Jön a közönség, végiggyalogolnak a parton, megállnak nézni és hallgatni. Paragó kapura lődös cservegyáknak. Kapufára vágtam, jajunk, és eltakarja az arcát. szégyellem magam. Kis guggert csinál a bal kezéből, a személyhez emeli. Na, most benézem a felső sarkot ez az a bizonyos kimozdulás, és akkor... Hoppá! kiáltja a kapuból cservenyák, és lehúzza a lasztit. Süt a nap, fények táncolnak a vizen, a nézők tapsolnak. A melegítést már megnyertük. A srácok egyszer kiöregszenek, truppot szerveznek belőlük, végigjárjuk a világ nagyvárosait, és tisztes gázsi fejében mindenütt bemelegítünk. Sajnos néha még, még meccset is kell játszani. A jugoszlávokat ezúttal csak tisztelni lehet. Stipanics visszavonult, Jankovics abbahagyta, hagyta, Szandics elbúcsúzott, végig kíséletezték a nyarat, és most már újra van egy ördöngős csapatuk. Sorsolás, felvonulás, újra vízbe szállnak, a nagy medencében is melegítenek még egy kicsit. Szép nótát játszik a hangszóró. Angela elegánsan áldogál a hosszú bírói emelvénye, pedig még nem is tudja, hogy fekete kölyök pudlia van. Ide hallgass, mondom a kispadon mi lenne, ha most átmennék és felkérném Angellát egy keringőre? Ne hülyéskedj, mondja Gyarmati, aki már megint ideges. Te mondtad, hogy dédelgetni kell őt? Hát, ha szeret keringőzni. Játszani kezdenek. Két furfangos góllal vezetünk, aztán Markovics úszik fel, és a kaputól nyolc méternyire felveszi a labdát. Hagyjátok! Sikoltok be. Onnit lőhet! Lő is. Akkor a gót, hogy kigyullad a háló. Hülye gól volt! Mondom önkritikusan. Kell nekem beszólni. Erre aztán ráfizettem. Négy másodperc van hátra a második negyedből. Görgényi szöglethez jut a bal oldalon. Négy másodperc! sűvöltem arra felé, mint egy sejpítőciklom. Dob föl magasan, Pistinek! Görgényi feldobja. Szívósan két oldalt két másfilmázás dalmát csink. Pisti még emelkedik. Fel, fel és fel, mint egy tűzótó létre. Aztán a reflektorok tőszomsziszágából pattint lefelé egy bőrületes gót. Naja! – ja, szól be valaki a tribűrről. – Könnyű, ha összebeszéltek. Hét ötre győztünk. Tudod, mit ér ez a pesti hétöt Bécsbe? mondja Gyarmati. Közlöm veled, hogy legfeljebb, döntetlen. Hét hetet. Két hét sem telik bele, és kisül, hogy a proféta beszélt belőle. Este záróban kett magyar módra, gulyás parti cigány zenére a teli hold alatt. Gálfiancsi a világ összes élő és holt nyelvén bűvészkedik, tréfás versenyeket rendez. A tábori székre helyezett gumipumpán Márkuleszko ugrál az ő lufban ne durran el elsőnek, nyer egy üveg Megdicsiült borul az összes elérhető nyakba, csodálatos dolog a barátság. De az ünnepség fénypontja csak most következik. A muzsikások a lisztrapszódiát intonálják, Gyarmati Dezső pedig előhúzza a fekete kölyök pudlit. Angela mélységes áhítattal szorítja a keblére a kisebet. Úgy festenek az éjszakába, mint valami holdfényes madonna, egy őrült piktor vásznán. Hát, ezt is elintéztük, mondja Gyarmati nem kisönérzettel. Angela az idén most már csak a mi avunkra tévedhet az elbé. Béccsben egy csomó meccset játszunk, és napról napra újabb csalódása célozza a szívünket. Egyiket sem Angela vezeti. Az élet végül is egyetlen hatalmas illúzió. 1974 nyarán még egy kisebb jelentőségű mérkőzés sorozatra is sor kerül. Odafigyelünk, mert nem a lelkünk, és tudjuk, hogy a mostoha gyermekeket is illik felkarolni. Az nsk ban rendezik a labdarugás aktuális világbajnokságát. Néhány cseles brazil szabadrugás símáját feljegyezzük. Emberfor esetén még jól jöhet. Nézem a meccseket. Egy sajátságos futballhős belopja magát a csacska kis szívembe. Nem Johan Cruyff, nem is Franz Beckenbauer. ezek csak a közönséges világklasszisok. Az én speciális hősöm inkább negatív hős, de csak hős, mert olyasmit visz véghez a pályán, amiről a modern labdarúgás száz esztendeje során játékosok tízezreig csak álmodni mennek. Vepu, az ajrai válogatott bogár fekete csillaga, mit szépítsem, tunikán billenti a játékvezetőt. Ez a jugoszlávok elleni meccsen történik Gáizen Delgádó a perui játékvezető, szabadrugást ítél zájra ellen. Vagy 40 méterre a kapujuktól. A jugoszlávok már 7-0-ra vezetnek, most mégis csődő lett támad Delgádó körül. Oda rohan az egész Záirei válogatott. Húzzák, vonják, szaggatják, tetejébe másznak. Mintha nekik nem lenne mindegy, hogy 7-0 vagy 8-0 az ellenfél javára. Vagy mintha biztosra vennék, hogy a jugoszlávok 40 méterről belövik azt a szabadrugást. Delgádó energikus mozdulattal teremt rendet. Lassan elisül a háborgás. És akkor érkezik Vepu. A srác a túlsó szöglet zászlótól nyargaloda. 50 méteres sprintet vág ki, hogy alulról jövő bírálatban részesítse a játékvezetőt. Delgádó látja, hogy közeledik, és az utolsó pillanatban tüntetőleg hátat fordít neki. Hogy közölje. Nem óhajt szóba állni vele, nem érdekli a játékos közlendője. És Vepuk közeledik. Szívében a lángoló harag, lábában az ötven méteres vágta lendülete. Amikor Delgádó hátat fordít, felbukkan Vepu lázes szeme előtt a célpont. Nem habozik. Durr! Delgádó megpördül, mintha kígyó csípte volna meg, és abban a pillanatban kiállítja. Nem, nem, Veput, mert ő ugyanazzal a tovább továbbfut és messze jár hanem a végtelenül szerény és mótfele sportszerű, mdájedett, aki sóvávány emeretten szemléli a velőtrázó látványosságot. Ezen a világbajnokságon egyébként egy magyar sportember is magas dicséretben részesült. Hallgatom a rádiót, Szepesi Gyuri a FIFA új elnökét, João Havelánzsat interjúvója. Igen, igen, az 1952-es Helsinki Olimpián magam is részt vettem, mint a Brazil vízilabda válogatott tagja. Emlékszik elnök úr valamelyik magyar játékosra? Ó, oh, természetesen. Kárpáti, Kárpáti, az remek pólos volt. A világ legjobb vízilabdázója, a sporták peléje. Na tessék, végre egy futballvezér, aki ért a sporthoz. Persze érthető, ha egyszer vízilabdázónak indult. Hogy peléhez hasonlítgat, az kicsit kínos, de üssekő, csak lenyelem valahogy. Hiszen világos. Havelangy brazil, pelé is brazil. Az ember általában elfogult a honfitársaival szemben. Én is mindenütt dicsérgettem Markovics Kálmán, és ha úgy veszük, az a Pelé is egész ügyes kis játékos volt a maga szerény sportágában. 1974 őszén aztán Pestre látogatott az elnök. Egy napra és egy éjszakára. A szó ami szó, nem irigylem ezeket a FIFA elnököket. Állandóan úton vannak, és ez egy strapás dolog. Szősz szóval Stanley Rose, az előző elnök egyszer azt írta: Az állandó lakhelyeróvadba a repülőgép. João Havelange, mint a tehetős brazil milliomos, az interkontinentában szállt meg. Valahogy eszébe juthattam, mert üzentőt szeretne látni. Elbeszélgethetnénk a régi szép időkről. Talán felírt magának a füzetébe Budapest látványosságai közé, amelyeket okvetlenül meg kell nézni. Halászbástya, Parlament, Névstadion, Fiasztyú utcai lakótelep. Kárpáti György doktor. A brazilok alapos emberek. Hát üssekő, sok fontosabb dolgomat félretéve délután elmentem az újságíró szövetségbe úr új sajtófogadására. Leültem leghátul, mert a szerénység velem született, és elbújtam az egyik sportújságíró háta mögé. Ez nem volt nehéz dolog. A sportújságírók rengeteg szénhidrátot fogyasztanak, jó széles a hátuk. Aztán hallgattam a szöveget. Örömmel regisztrálhattam, hogy kölcsönös érdekek figyelembevételével szoros, multilaterális kapcsolat létesült a brazil és a magyar sport között, valamint, hogy ennek gyümölcseit csak hamar mindkét fél élvezheti. A brazil vízilabdázók 40 tagú utánpótlás kerete azóta meg is jelent a Margit szigeten. Ez nekik gyümölcsöző volt, nekünk kapcsolat. A többit meg ki kell várni. Egy csomó futballkérdés is elhangzott, és az új elnök bizakodónak mutatkozott, mert minden új elnök bizakodónak mutatkozik. Ez hozzátartozik a felszereléséhez. Sötét ruha, fehér ing, ezüst nyakkendő, optimista mosoly. Kijelentette, hogy nem félti a magyar labdarúgást, a hullámvöl csak átmeneti, és válogatott csapatunk bizonyára hamarosan visszakeveredik az élvonalba. Teljesen egyetértettem az elnökkel. Én is halálosan optimista lennék, ha a brazil futball kucorogna a bánya béka szintjén. Esküszöm arcizmom sem rezdülne. Tehát hallgattam az izgalmas kérdésfelelet játékot, aztán amikor úgy éreztem legfőbb ideje, hogy elkövetkezzék az ünnepség fénypontja, akkor kibújtam a széles hátműkül, és enyhe mosolyan az elnök irányába egyengedtem lépteimet. Egyből megismert, felugrott, átölelt és a keblére szorított. Ha Helsinki-ben csak megközelítőleg ilyen határozott, nehezebb dolgunk lett volna a válogatott ellen. Aztán kartávolságnyira eltartott magától, a gyülekezet felé fordult és rámutatott. Uraim, minden idők legjobb vízilabdázója. Az eddigiekből talán nem derült ki, de én sem vagyok tökéletes. Imádom, ha szembe Most is fél hülye bólogattam. Igaz, igaz, nagyon igaz. Csak nem fogom veszélyeztetni a brazil magyar sportkapcsolatokat azzal, hogy ellenkezem az elnökkel. Zsóaó Haveláns hosszan dicsérgette a Helsinki csapatunkat, forró üdvözletét küldte minden tagjának, aztán meghívott, hogy menjek el Brazíliába edzőnek. Nem kívánja ingyen, a felek királyságát adná, ami nem csekélység. Ezt az ajánlatot elegánsan elhárítottam, miért cserélném ki az egész királyságomat Haveláns felek királyságáért? Üzletnek talán jó lenne, de viccnek nagyon rossz. Átadtam szerény ajándékomat, az 1952-es csapat nagyméretű fényképét, majd rokon szemben szakadatlan hangoztatása közben távozta. Mi volt? kérdezte gyarmati este az edzésen. Semmi, mondtam. Hávelánz téged is csókoltat. Kösz, mondta Dezső, viszont. Jó, mondtam én, majd átadom. Ebben maradtunk. Na, és most? Jól van, hát ha már szóba került, az én királyságom egy sötét és hűvös kis üzlet a mellékutcában. Jó pár éve, hogy betársultam, aztán a társam nyugdíjba ment, és így a Kárpáti Tröszt átvette a tejhatalmat. Délig az apám állt a pult mögött, délután megény. Gépkocsi alkatrészeket, autós csecsebecséket árultunk, aztán persze kávét és szöveget. Utóbbi kettő természetesen ingyen és bérmentve. Az idők során valóságos kis klubba alakult ez az üzlet. A válogatott tagjai rendszeresen bejárnak, de akadnak színészek, újságírók, operaénekesek, futbalisták. Egy bajnoki forduló után akkora a forgalom, hogy a saját hangomat sem hallom. Ez nem tragédia, mert a kutya se kíváncsi ilyenkor az én hangomra. Elég, ha a kávét főzöm. Ami kétségtelenül kettős haszonnal jár. Az egyik, hogy az évek során már kisebb vagyont fektettem a kávéba, most segíts, Havelancs. A másik pedig, hogyha netán igazi vevő jönne, az undorral torpan meg a küszöbön. A fene fog itt sorban állni, kiáltja, -e és megy a konkurenciához. A mókát fokozza, hogy szemben egy jól menő italból tűzi az ipart, melynek áldásaiból mi is bőven részesülünk. Például minden délután pontosan fél háromkor átaraszol az úttesten egy üveges tekintetű fiatalember. Négy energikus csuklással felvarázsolja magát a lépcsőkön, majd rádől a pultra. Ő kapálca van? kérdezi rejtélyes mosolya nap, nap után most már több éve. Nincsen, mondom, mert veszőparipám az igazmondás. Ó, szó derűsen az üveges tekintetű fiatalember, majd arkangyali mosolyra fakad, és kizúhan az utcára. Már gondoltam rá, hogy beszerzek egy nyaláb hulkapálcát, mert a vevőért minden, de azt letettem róla. Talán kiesne egy sróf a derék alkoholista világrendjéből, és soha többé nem találna vissza savanykás, ám rózsaszínű határai közé. Hála az italboltnak, vannak alkalmi részegeim is. Berobban például egy busafejű bőrsapkás illető. Három súlyos cikcakkal elébb dobban, kivágott a pultra egy tízest, és mélyen a szemembe nézett. Sinfoniát, kiáltotta. Aki áldója van. Kis klejzleráj a mellékutcában. Csodálatos hely. Megfigyelő állás. Tulajdonképpen csupa Pest. rengető viccek és mély művű sztorik. A legjobbat Csapó Gabi szállítja. Történt, hogy el akarta adni a lefutott zsiguliát. Úgy tervezte, hogy kimegy vele a használt autópiacra, és ha hatvan megkap érte, az már főnyeremény. És akkor jött persze a papa. Gabi mondta, te ehhez nyúl vagy, Bízd csak rám. Betette a zsiguliba a Gabi világbajnoki aranyérmét, egy sárga labdát, néhány pólósapkát, meg egy csapatképet a válogatottról. Kiállt a piacra, jöttek a kuncsaftok, nézegették. – Mennyi? – Hetven. – Hetven? Ez? – Csapópapa szenvedő arccal nézett az égre. – Uram, maga nem tudja, mit beszél. Ezzel a kocsival vittük a fiúkat a világbajnoki döntőre. – Igen? Na nézze, ha hatvan nyolcét meg tudja számítani. Csapópapa széttárta a karját, majd tenyerébe temette a homlokát. Még egy pillanat is megszaggatja a ruháit. Uram, tudja maga, hogy ki ez a kocsi! Közelebb lépett a jelölthöz, megfogta a fazonyát, és úgy csukta a fülébe, mintha súlyos államtitkot árult volna el. Pszt! A csapó Gabié! Azzal hátraugrott, mint a festőművész, ha egyszerre akarja magába szívni az új mű teljes szépségét. Leste a hatást, de az még késett. Csapógabi, csapógabi, Csapó, Csapó Töprengett a vevő. Csapógabi. A papa összecsapta a kezét, rémülten nézett a vevőre, majd magasra emelte a két karját, mint Mózes az égő csipkebokor előtt. Úristen! Isten! dörögte. El akarja velem hitetni, hogy nem tudja, ki az a csapógabi? Hát, aki azt a rettenetes nagy gót lőtte a szovjeteknek, na! Eladta a zsigulit. Hetvenöt ért. Csapó, Imre! Maximális gyönyörrel venném be csendes az üzletbe. A csapóimre és a csend nem lenne két teljesen különböző dolog. Vannak aztán aranyos nyugdíjas bácsikáim is. Az aranyos nyugdíjasok legfőbb ismérve, hogy nincs nevük. Imre bácsi, Pista bácsi, Jancsi bácsi, mindenki csak így ismeri őket. Jancsi bácsit a társamtól örököltem. A cég régóta folyószámlát nyitott Jancsi a szomszédosi talboltban. Napi egy kis fröcsre. Amikor a társam visszavonult, Jan bácsi kötelességének tartotta, hogy tisztelgő látogatást tegyen az üzletben. Nézze, Gyurika, mondta. Két orvosnál voltam. Az egyik eltiltott az ivástól, a másik engedélyezett naponta egy kis fröccsöt. Mit gondol, a feleségem melyiknek hisz? Az elsőnek. Honnan tudja? Kis pekuláltam. Ögyes gyerek. Na és ha megkérdezném, hogy ezzel szemben melyiknek van igaza? A másodiknak. Tisztelem az eszét, mézze Gyurika, nekem kell az a kis vöcs. nekem orvosság az a kis vöcs. Befizettem. Azóta alábát tette az üzletbe, viszont minden délután betiszteleg a botjával az ablakon. Mosolyog és bólogat. Megvolt, köz! Vagy itt van Miklós bácsi, a kutyás ember. Hosszú éveken át egy kis daxli oldalán szögdéccselte végig a mellékutcát. Azt mondják, a hűséges ebb az idők során mindinkább a gazdájára hasonlít. Nem csak szokásait veszi át, hanem lassanként a vonásait is. Miklós bácsi esetében ez fordítva volt. Annyira szerette a kiskutyáját, hogy az évek során lassanként maga is daxlivá kezdett emlékeztetni. A hosszú, hegyes órával, a mindig vidám kis szemével, az apró és heves lépteivel. Miklós bácsi volt minden idők legnagyobb magyar futballszakértője. Minden szombaton apróra elmagyarázta, hogy miért kell győznie ennek vagy annak a csapatnak. Hétfőn pedig, hogy miért nem győzött. Miklós bácsi boldog ember volt, mert az ő csapata mindig győzött. Ha vasárnap a tatabánya megverte a honvédet, Miklós bácsi fickos kis diadal kiáltásokkal ügetett be hétfőn az üzletbe. Tatabányai fiúk, hiába a fődieim! Amikor a komló legyőzte a csepet, Miklós bácsi boldogsága nem ismert határt. Világos! Kiáltotta vékonyka kis daxli hangja. A falun béliek! Végül megkérdeztem Miklós bácsit, hogy hol született tulajdonképpen. Derűsen nézett a szemem közé. Mindig ott, fiacskám, ahol győznek. Ami viszont filozófiának sem utolsó. Egy napon az öreg kis Daxli nem engedelmeskedett többé Miklós bácsi füttyentésének, nem bújt elő a vánkosáról. Néhány szívszaggató pillanat után világossá vált, hogy a derékem ezúttal kénytelen volt egy mindennél hatalmasabb hívószóra figyelni. Miklós bácsi a következő időkben állandó vendégen volt. Beült a pult mögé, és végig sírta a napot. Azóta is gyakran látom. Fürge tacskó lépteivel kocog az utcán, és a régi lámpa oszlop tövében, feltéteres reflex, mindig megáll néhány tűnődő másodpercre. Pest. Hát lehet máshol élni. Alig Mert egy-egy nagy vízilabda tornára például a világ minden tájáról összeszaladnak a távolba szakadtak összeborulnak a régi barátokkal, és egy pár napra újra pestet csinálnak maguk körül. A Müncheni olimpián például összeverődött a régi kis csapatunk teljes védelme. A nevek nem fontosak, mondjuk Pacal Los Angelesből, Tohonya Kuvaitból, Nyüzüge Adeládból, Péla pedig a Demski utcából. Napközben a pólót nézegették, este viszont útisztak, pontosan úgy, ahogy húsz esztendeje a Lukácsfürdő fürdő melegkövei napba hagyták mert ez volt a lényeg. 16 napig új tisztak Münchenben, mert Turáni átok ide vagy oda, mégiscsak akad erőszál, ami összefűzi a magyarokat. Tohonya szerint Árpád apánk is azzal kezdte a vérszerződést, hogy bemondta a pirosat, de ez idealista történelem szemlélet és még bizonyításra szorul. A nagy megnyilatkozások persze az utolsó leosztásra maradtak, mert szívügyekben sohasem voltunk kapkodósak. Nem panaszkodhatom, mondta a kaliforniai pacal, miközben kevert és osztott. Igaz, egy ideig sóher voltam, mint a kutya, amelyik kilencet kölykedzett. Lökfelelős voltam egy gombgyárban, és nem gondolkodható embereknek való passió. Amikor már álmomban is lyukakat láttam, elmentem életmentőnek a partra. Eleinte ezzel sem volt szerencsém, mert fenem tudnak ám ezek ott úszni Kaliforniába, és ahány fódokló csak akadt, mind elsprintelt, mire odaértem. Na, végül egy víznek is hölgyike, amúgy Isten igazában elkezdett gargalizálni a mélyvízben. Jó messzire a parttól. Odaúztam, párszor még a vízzal voltam, hogy nagyobb legyen a felhajtás, aztán valahogy a visszapofoztam az élők sorába. Erre kaptam a kedves papától egy javakora lovat. Az ügy bevált, mert később ez a mén lett az apja a Kentucky Derby győztesének. Nem azért mondom, de az első milliót a legnehezebb csinálni. 40 mondta Tohony a kuvaidból alapját gusztálva. Hát, én meg pankrátor lettem Bristolba. János Vitéz, a puszták medvéjen év. Aztán egyszer a kocsmában egymáshoz vagdaltam két részegűrgét, akik egy nyamvat kislány muszkodtak. Nagyon betegek lettek szegénykék, úgyhogy okosabb volt olajra lépnem. Így lettem pincér a közel-keletem. Na, volt ott egyszer egy fogadás, valami kormos szemű lányka kezdett kószálni körülöttem a sok tavszban. Hogy kimutassam az érdeklődésemet, a függöny mögött könnyedén rálegyintettem úgy hátulról. De igazán csak udvariasság volt. Hát nem a nyakamba ugrott. Bőgve jelentette ki, hogy ez volt az első emberi szó, amiben valaha részesült. Mi csináljak? Így lettem ma haradzsa Contra Kontra négy kontra Durtmars, mars, mondta nyüzüge, aki Ausztráliából érkezett. Na, én meg eleinte egy gyűjtőivel jártam házról házra. A csóró magyarok segédakciója javára. Mert hogy én voltam az egyetlen csóró magyar adalétbe, és ez nem igérkezett rossz üzletnek. Csak éppen a kutya se akart adakozni. A téglagyár kemencében aludtam, és a szökőkútból reggeliztem. Piszok idők voltak. Szóval esik az eső, fázom, a gyomrom korok, benitok egy kis villába a gyűjtőjével, csupa gyászruhás tag. az ágyon egy időszivar agonizál. Ahogy meglát, felül. Elkezd rettenetesen nevetni, aztán hanjra dobja magát és beadja a kulcsot. Kisült, hogy vadul gyűlölte az egész családját, és kijelentette, hogy az egész vagyonát az első idegerre erre hagyja, aki belép az ajtó. Én nem tehetek róla. három sörgyára volt szegényképnek. Béla elfogtatóhonya ultiát, aztán felállt. Hát te, kérdezték akkor szinte egyszer. veled mi van? Semmi különös, mondta a utcailakos. utcai lakos. Féretettem három nap szabadságot, hónap ilyenkor már átsz kevén pecázom. Kifizették a tizenkét márka negyvenet, pár pillanatig csendben voltak, végül pacsal szólalt meg. Máz lista, mondta egész halkan, inkább csak sóhajtva. Hát, az megeshet, hogy nem szóról szóra így történt, de a lényegre esküszöm. Közben elutaztunk Bécsbe hogy bizonyos Európa-bajnoki aranyként lőjünk néhány gót az arra érdemesek hálójába. Hát ott is akadt néhány szép összefutás. Az egyik mérkőzés után a Kártner Strasszeg hűsítettem a fejem, ahol ingyen lehetett kirakatokat nézegetni. Egyszerre csak Béla bácsi babotlottam, aki turista csopoltar érkezett az ebére. – Szia, Béla bácsi! – rikkantottam rá. – Mi csinálsz itt? – Vadászom! mondta egyszerűen, és ezen csodálkoznom kellett. A vadászat exkluzív sport Ausztriába, és Béla bácsi ugyan remek fordulóbíró, de anyagilag sohasem tartozott a felső tízezerhez. Vadászol? Mire? Vacsorára, mondta Béla bácsi. Kérlek szépen, tegnap sikerült egy gesztenyével töltött kappant muska végre kapnom, Madeira mártással. Valami isteni volt. Tegnap előtt pedig egy csodálatos biszteket lőttem, vajban párolt zöldborsóval és sárgarépával. Kisült, hogy az Európa Bajnokság hírére a világ minden tájáról száz meg száz honfivérünk vérünk rohant Bécsbe. Ezek az emberek esténként tágoló orcimpákkal csörtettek a ring meg a gráben között, szinte prédául kínálták magukat. Leghőbb vágyuk, hogy Pesti ismerősre bukkanjanak. Ezt aztán örömteli horkanások közepette tuszkolják az első vendéglő teraszára, és az étlapért kurjantanak. Hát, engem mindig itt találnak, mondta Béla bácsi. Ez emberbaráti kötelességem. Hogy jövök én ahhoz, hogy a boldogságok útjába álljak? Értem, bólintottam. Aztán cserébe mesélned kell, hogy mi van odahaza. haza Dehogy? Azt ők jobban tudják. Az ügy új szakaszába érkezett. Most ők mesélnek, hogy micsoda nagy fiúk lettek odakint. Nézd, ez itt a vadásznaplom. Elővett egy kockás noteszt, Béla bácsi precíz ember volt. Kedd, olvasta. Európai étterem. Szalonnába göngyölt őszgerinc karrier történettel. Brunhuber Pityu klondáikból jött, ahol egy kalap keresett az önkozmetikázó könyvelőgépével. Szerda. Az szálló étterme. Borjúérmék Rosszíni módra és Janiga Jenci históriája. Hogyan jutott házi úszodához Santiágóban saját találmányú műanyag pókhálóinak nagyüzemi forgalmazására révén? Béla bácsi most nyugtalanul nézett körül. Nem tudom, mi történt, mondta. Ma valahogy gyengébb a felhajtás, pedig utálok üres gyomorral lefeküdni. Meghívtam. Legyen a vendégem. Vizetek tízdek a meleg kolbászt a Mária Hilferstraszén. Furcsán nézett rám. Ha jól tudom, te hazúról jöttél, igaz? Nem tagadtam. Egy hete együtt zuhanyoztunk még a szigeten. Haza is még innét? Biztosítottam, hogy ez feltett szándékom, vagy éppen most kezdek leszokni róla. Akkor hát te a saját silingjeidből akarsz engem vendégül látni. Ez egyrészt nem est lelkedre, másrészt a gyakorlati érzék teljes hiányára van. Pontosabban fogalmazva, csak a hülye vacsorázik Bécsben a saját napi díjából. Ezt semmiképpen se fogadhatom el. Viszont ellenjavaslattal élek. Maradj velem, és akkor fix, hogy lövök neked is legalább egy bécsi szeletet vegyes körettel. Elhárítottam, mert a szállásunkon sem kellett éheznünk, és most ráadásul még magyar vacsorára voltam hivatalos. Verasztózóli édesapja a Burgasse-51-ben a világ legjobb borjú főzte. Karrier történet nélkül, de nokedlival. Vagy két órával később jól lakott kis felhőmódjára lebegtem végig a Kartner Strasszén. Béla a Mocárt kávéház teraszán ült Cseresznyi és pisti társaságában. Csereszny és Pisti arról mesét, hogyan gyűjtött vagyont honolulúban saját szabadalom révén, amelyel két félvezetőből egy egészet volt képes csinálni. Ebben azért nem vagyok egészen bizonyos, a műszaki zsenialitásom a kipofogó csöveknél és a dísztártsáknál véget ér. Béla oda sem figyelt csereszny és Pistire, a diadalmas vadászok tekintetével matatott a tányérján. Sikerült egy idei libát lőnie uborka salátával. A nagy bécsi víziparádé természetesen az úzószámokkal kezdődött. Amit csak lehetett végignéztem, mert ha jól meggondoljuk, azért az úzás is esporták. Az ndk lányok megint írtóhadjáratot rendeztek a világrekordok ellen. Mintha menő teke játékosok lennének, kilencet döntöttek egy csapásra. Az én kedvencem Karla linké volt. Főként azért, mert egy nap alatt kétszer javította meg Kettibál nyolc éves világcsúcsát kétszáz női mellett. Az előfutamban 2.37.44-et úszott, és a döntőben azután még majdnem három másodperccel jobbat. 2.34.99-et. 2.34.99. 200 női mellem. Ez szinte a jövő század eredménye. Jószerivel csak Bob Bannon 890-es távolugrásához hasonlítható. Én áttam ezt a karlát, mert mindig adott egyet a nagyokosoknak. Azoknak az aranyos lelkeknek, akik, ha nem képesek lépést tartani, rögtön tüzet kiáltanak és azt állítják, turpisság van a dologban. Dopping, déli bogyó. Jó, ha az ember ügyesen betankolja magát, akkor egy világrekordot esetleg úszhat egy adag ajzófrötcsel a gyomrában. Utána kijön a vízből, körülmosoljuk az uszodában, majd összeesik, mint egy nedves zokni. Naponta kékvilág csúcsot úszni doppinggal? Hát ez az, ami nem létezik. Imádtam tovább ezt a karlát, mert speciális egy figura volt, srác a javából. Nem szívesen álltam volna mellé, mert legfeljebb a hónajáig, ha értem volna. 13 éves korára 185 centi magas volt a kis drágám, és ehhez sokat mondok, ha 50 kiló. Égigérő termet, 44-es láb, zászlóként lengő, készfej a pipaszár karján, de ezen kívül aztán sehol semmi. Nesztek dörzsölt kajánok, akik azt állítják, hogy az ndk lányokról egy tüzetes szexvizsgálaton érdekes dolgok sülhetnének ki. Nesztek, itt van nektek a tizenhárom éves Kárla Linké, a félelmetes világrekordjaival. és ugyan áruljátok már el, hogyan lehetne ez a gyerek már férfi, amikor egyelőre még csak nem is nő. Apropó szexvizsgálat ami a legegyszerűbb, hogy úgy mondjam, rápillantós módszert illeti, Bécsben aztán könnyűszerrel el lehetett volna dönteni, kinek hol a helye. Ugyanis a katapultcipő és az üvegrúd mintájára most már az úszó sportban is fellángolt az anyagcsata. A belgrádi VB után minden sportszergyár kötelességének tartotta, hogy új és minden eddiginél pókhálóbszerűbb versenytikot húzzon a lányokra. Bécs szenzációja az Arena Adidas cégmeze már négy dekát sem nyomott. A magasan zárult, hátul viszont végig nyitott volt. Fordulónál, rajtfejesnél, elrugaszkodásnál, így nem megy bele elől a víz, s ha mégis, az hátul rögtön kifolyik, nem kell cipelni. Amellett ez a trikó a végletekig testhez álló volt, sőt, tulajdonképpen még azon túl is. Mint egy kesztyű, vagy még inkább mint egy vizes sejemharisnya úttapadta helyre lányok mindenféle idomaira, ami érdekes látványosságot nyújtott. Szinte nem is éreztem, hogy trikó van rajtam, nyilatkozta Bécsben Novella Caligáris. Minden forduló után hátra kellett nyúlnom, hogy nem úsztam e ki a fürdőruhámból. Érdemes volt elgondolkodni, mi jöhet ez után még? Hát hiszen világos, nem? Tudni, illik, hivatalos helyen már komoly formában is elhangzott a javaslat. Hadózhasson montreában, csak úgy, természetes állapotában az, akinek kedve van hozzá. Tetszik érteni, trikó nélkül. Vagy egészen pontosan és szó szerint mez-telenül. A javaslatot persze elvetették az irígy emberek. A különös csak az, hogy a tiltószó nem is a poros közmorál nevében hangzott el, hanem ridek szakmai megfontolások alapján. Trikó nélkül úszni, mondta Péter Dalland, a sportág egyik pápája. Előnyös lehet olyan lányoknak, akik felül, eh, hogyan is fogalmazzam, inkább fiús alkatúak. A többiek számára viszont előnyösebb, ha egy jól szabott feszes trikó teszi helyre az áramvonalakat. A televíziósok persze Tessik, Tessék, egyszer adhatnának igazi izgalmas műsort, és a Nemzetközi Úszószövetség akkor is közbeszól. Hát ne üsse meg az embertaguta! A magyar himnuszt egyébként kétszer is eljátszották a Stadbad partján. Mind a kétszer hargitainak. Andrés megnyerte a 200 pillangót, aztán világrekordot úzott 400 vegyesen. Kíváncsian és némi kajánsággal vártam, hogy ugyan mind ühönthet még ezek után Szécsi Tamás. Pár nap múlva kiderült, hogy alábecsültem a nagymestert. Hát nem sikerült, mondta a bankette. A kétszáz férfi hátat még okvetlenül meg kellett volna nyernünk. Mintha bizony verrasztózul itt, ezt a rettentő módon törékeny pestis rázott gyerekkorában az asztal körül kergették volna, ha nem verte meg a hátúszás történetének legcsodálatosabb alakját, Roland matthews -t. Nos, mit is mesélhetnék még a Bécsi Európa-bajnokságról? Megvan. Persze-persze, polóztunk persze, is ott egy keveset. Hát akkor nézzük csak. Augusztus 18-a vasárnap délelőtt. A társaság a Hotel Akila előcsarnokában várakozik. Már indulni kéne a Stadhalland bárba a nyugat németek elleni mérkőzésre. De nem lehet, mert egy nagyon fontos főszereplő még hiányzik. Én sehol sem vagyok. A szobámban kuksolok, és a meleg csap alatt áztatom a leg legánsabb atléta trikómat. Az a fakező pincér leöntött egy pohár narancslével. Ez is csak velem fordulhat elő. Tavaly Belgrádban erőlevessel öntöttek nyakon. A narancslé legalább egy lépés előre. Mert ragad ugyan, te <gül> Előveszek egy másik trikót, lesettenkedek a haliba, Próbálok úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Várunk még valakit? Mondom, akkor a fölénnyel, amekkora csak telít tőlem. Világos, hogy harsányan kinevetnek. Várhat az ember még tiszteletet a mai fiataloktól. <gül> Nem tudom, mi vé lesz a világ. Tizenöt silinget kellett adnom annak a pincérnek, míg végre a hajlandó volt nyakon önteni a kicsit. Magyarázta faragó már. Szeriden és jóságosan bólogatok, mert a szelítség és a szívjóság kvázi velem született. A bádban nem ölik egymást a szurkolók, hogy egész őszinte legyek, üres a nézőtér. Úgy látszik, még nem terjedt el, hogy én is Bécsben vagyok. Exerov, a bolgár játékvezető belefúj a sípjába. A srácok fejes ugranak a bemelegítéshez. Ebben a pillanatban elszakad a pálya pályakötél. Jó negyed órát vacakolnak vele, cservenyák is odaúzik. Húzza, vonja, kötözgeti. Akármi befogadok, szólt ki nekem a parton, hogy ezt is te fűrészelted be. Így legyen az ember hangulat felelős egy világbajnoki csapatnál. Elkezdenek játszani. Szívós Pisti a hátára kapja víkét, fordul egyet vele, és retten tól gólt lő. Hátradülök, malmozni kezdek az ujjaimmal. Kellemes kis meccs lesz. Abban a pillanatban már is egy-egy. Wolf. Az a szakálas svihák íveli meg a labdát, a sárga holmi éred gyümölcsként pottyan a túlsó sarokba. Ezerféle dolgot mondhatnék cservenyáknak, de nem szólok egy szót se, mert a kapusok úgyis magas feszültségű alakok. Sárosi lő egyet Emberelőnyből, majd Konrád kettő is egyet, ugyanúgy három-egy, az élet megint szép. Illetve hoppá, Wolf keze újra elsül, három-kettő, a második negyed végén. És aztán sokáig semmi. Kemény, birkózó partik folynak a vízbe. Ez nem a mi sportágunk. A nyugatnémet német védők kisbaltákat viselnek a kezük helyén. Zümmögni kezd valami. Az olimpia kísért. Magyarország NSK 3-3. Tulajdonképpen ott ment el. És ha most is, nagy iste, kapunk még egy gólt, ott vanni. Ott alaszti megint cservenyák mögött, a hálóban. Felpattanunk gyarmatival, mint a rukós tiltakozunk és integetünk is. Az időmérőt elnyomta a szender, rég lejárt a nyugat németek 45 másodperce, s a derék fiú nem jelzett. Hisznek nekünk, visszavonják a gót, és mi visszaroskadunk és újra élni kezdünk. Persze éppen csak hogy, hiszen Münchenben is vezettünk, és ott is egyenlítettek. A negyedik negyedben aztán lövünk három gót, és hat kettő a vége. Hazafelé a buszban csapó és kásás már dalon is ez Egyenesen felén fordulva bömbölik az átkozott Schuster baritonyukon. Kicsit gyere velem, rózsát szedni! De én nem megyek. Nincs az a pénz. Aztán a románokkal játsz. Vagy ők velünk? Sem sem. Olyan mérkőzés ez, amelyen egyik fél sem játszik. A románok harapnak, mi sikoltozunk. Az angol játékvezető megcsodálkozva figyel. Ilyet még nem látott, és közben elfelejti a sípját használni. Átmegyek, mondom Gyarmatinak a második negyed után, és megmutatom neki, melyik végébe kell belefújni. Férje a bőrödbe, morog a főnök, aki a világ legudvariasabb embere, kivéve ha egy fontos meccs közepén még döntetre állunk a román válogatott ellen. 7-3-ra győzünk. Ha az ember csak a végeredményt látja, könnyen azt hiheti, a aféle magyar pólórapszódia volt ez. Könnyet tánclipésben győztünk kére? Az első negyed egy-egy. Horkai belő egy négy méterest. A balkezes kislegény tenyeréről még folyamatos mozgás után is rettentő lassan jön el a labda, valósággal összehajtogatja a karjait, mint a colstokot szokás, és mire a lövés a kapuhoz ér, a kapus már rég elsüllyedt. Aztán Shrevan ember emberelőnyből egyenlít, és lehet mindent előről kezdeni. A második negyedben is esik egy-egy gól. Szívos Pisti lő egyet előnyből. Rusu megint egy elit. Van ebben valami idegtépő. Az arcomon oldalt már régóta ugrál két kis izom. Az angol vezető jóságosan mosolyog a szünetben. Én nem. A harmadik negyed végén egy góllal vezetünk. A negyedikben aztán megint lövünk egy hármast. Jó lenne ezt állandósítani. Legalább valamire támaszkodhatnánk. Se baj, legények, mondhatnánk. A negyedik negyedben úgyis behintünk három gót és attól mindenki egyenesedik. Így születnek a modern legendák. És aztán, már 24 órával később, úgy hallnak meg, hogy a következő mérkőzésen az ellenfél nyeri a negyedik negyedet. Magyarország, Jugoszlávia, 7-7. Tessék, szögezi legyarmati. Pesten a Tonzgram kupán 7-5-re vertük őket. Ugye megmondtam, hogy ez az eredmény idegen pályán legfeljebb 7 hetet ér. Megmondta, persze, hogy megmondta. Most mégis undorral fordítok hátat. Egy profétának csak akkor legyen igaza, ha kellemes dolgokat jósol. A második negyed elején a jugoszlávok négy-kettőre vezetnek. Szandics és Jankovics nélkül. Egy fiatal csapattal. Mondhatom nagyszerű. Most Bonasics a nagy romboló, és Rudics a nagy ész. Emberelőnyös helyzetben a négy-kettes felállásból óvatosan mindig kilopja magát, és három-hármas hadrendet alakít ki. Az embere ilyenkor vele megy, támad elől, aztán Bella már itt mint egy rakétavető. Mi persze kiabálunk gyarmatival telitorokból, de a gyerekek nem veszik észre. Rossz jel, hogy nem veszik észre. Egy válogatott vegyem mindent észre. Konrád felé lő egy remek akciógot, keservesen, reménytelen helyzetből. Rögtön utána lő egyet emberelőnyből is. Aztán ott a harmadik lehetőség. Ajtó, ablak tárva, persze, hogy kiadja. Ez is rossz jel. Egy válogatott soha semmit ne hagyjon ki. Két ember előnyös helyzetünk kimarad. A végén még mi örülhetünk a döntetlennek. Más kérdés, hogy tiszta szívből senki sem tud örülni. Pardon, hogy senki, az azért túlzás. Egy ember tud. És az pedig? Lehet találgatni. Én vagyok. A sajtóközpontban ugyanis a kezembe akad az egyik sportszergyár prospektusa. Remek színes füzet, fényesen sima papíron. Címlapján több világklasszist fedezek föl. Van ott egy ismerős kis vízilabdázó is. Hetes számú sapkát visel az illető. Kezében a labdával magasra emelkedik ki a vízből. Maga a mozdulat olyan, hogy póló egyetemen lehetne oktatni. Az a mozdulat már nem is olyan egyszerűen fölényes mesterségbeli tudás. Az a mozdulat már művészet. Tessék, mutatom körbe a füzetet. Két tesznek egy világ cég prospektusának a címoldalára? Természetesen a világ legjobb játékosát. Mutasd csak, mondja csapó. Elveszi a füzetet, alaposan szemügyre veszi, majd visszadja. Megint viccelsz, és ez a szerencsétlen kis ürge még csak nem is hasonlít rám. Nem valami világra szóró poé, de néhány perccel egy keserves, vágyakat és reményeket lankasztó mérkőzés után szép a centertől, hogy ennyire is futja. Aztán hosszasan hallgatunk. Az előző három mérkőzés után jobb különbséggel a táblázat tetején állunk, de ezzel a játékkal alig, ha szerzünk Bécsben új híveket a vízilabda sportnak. Ha semleges nyárs lennék, inkább kifeküdnék a napra és behúgynám a szememet, minthogy ilyen pólót nézegessek. Csikorog a gépezet, csikorognak oda benne kerekek, a végtagok is, mintha kenetlen és hatszögletű csuklókon forognának. pedig a tornát meg kell nyerni. Mert a vízilabda sporták. Aki egy nagy tornát megnyer, az emberi számítás szerint a következőket sem igen veszítheti el. Márpedig jövőre a világbajnokság következik, amit szintén meg kell nyerni. Két év múlva meg az olimpia, amit megint csak. Mindent meg kell nyerni, és passz. Idáig jutok magvas gondolataimban, amikor Gyarmati megszólal mellettem. Jó, jó, mondja, de ilyen játékkal. Nekünk már beszélgetnünk sem kell. Az egyik gondol valamit, a másik meg szó nélkül bólogat rá. Jó, jó, de ilyen játékkal. És akkor megint fordul a színpad. Hirtelenül és nagy rándítással, hogy bele lehet szédülni. Másnap ugyanis muzsikálni kezdenek a legények, és úgy megverik az olaszokat, mint a kétfenekű dobot. Nyolc Hát Istenem, mennyire verjük meg őket. Szívós Pistit agyonütni sem lehet ezen a mérkőzésen. Megtöbbször két olasz is tekerek rajta. Húzzák, vonják, szaggatják, tetejébe másznak. Pisti Laokon csoportot formál az ellenfeleiből és önmagából. Fantasztikus gúla tornát űzvelik. Weber, a játékvezető, egyre másra küldi ki a vízből az olaszokat. Pistiről gyors egymás utánban négyet is kiállít. Lövünk két akciógót is. Sárosi Laci bebűvészkedik. Szívós Pisti bedacol egyet. A pálya túlsó végén pedig Molnár egyenesen az őrületbe kergeti az olaszokat. Félelmetes dolgokat művel a háló előtt a nagyfiú. Néhány napot kihagyott, a kis padról figyelte cservenyák védését. És az ilyesmitől mindig tűzbe jön egy jó vérű kapus. Amikor például szánte már Zili három méterről rálőtte azt a labdát, akkor üres volt a kapu. Molnár elment az utolsó passzra szép nagy lábtempóval kiemelkedve követte a labda útját, majd Archimedes és Sir Isaac Newton idevágó törvényeinek megfelelően szépen lassan elsüllyedt a víz alá. Az utolsó pillantása olyan volt, mint a haldokló hattyújé. A labda már zíli tenyerébe hullott. A csuda jóképű olasz gyerek megnézte a kaput. Csinos arca igéző mosolyra húzódott, majd boldog kis csatakiáltással az üres háló felé bombázta a labdát. Aztán felemelte a kezét, és már indult volna társai felé, hogy learassa a dicsőséget. A kis padról láttam az arcát. Ezen az arcon a következő pillanatban figyelemreméltó változások sorozata ment végbe. Először a szemen nyílt kerekre, mint az olasz kisgyermeki, aki elaludt egy virágzó barackfa alatt, és a csipkés ágak között teljes angyali dicsében megjelent neki Frank Sinatra az ismert nóta énekes. Aztán a száját tátotta el hatalmasan, és ez bizonyos vonzó bambaságot kölcsönzött a csinos arcnak. Ezt követőleg már Szíli az égre nézett, és a kék messzeséget hívta tanúnak. Mamma mia! kiáltotta, és ebben a kétségbe esett jajsikoljban, akár Monaliza furcsa kis félmosolyában, a világ minden bánata benne okogott. Mi történt? Az történt, hogy az üres kapuk elős közepén, a víz alól hirtelen előbukkant egy hegyes könyök, és furcsa, szúró mozdulattal szögletre döfte a számte gyerekbomba lövését. Mint ismételten is volt szerencsém említeni, csak nem harminc kerek esztendőt töltöttem el a vízben, jó részt nedves labdák társaságában. Végtelen gőgömben már-már már azt hittem, hogy engem vízilabda ügybe meglepetés többé nem érhet. Most hamut hintek a fejemre, és megvallom töredelmesebb. Soha sem fogom megérteni, hogyan védhette ki Endre ezt a lövést. A víz alól. A könyökével. Hazafelé megint énekelgettünk egy kicsit a buszban. A burg galambjai be, majdnem leestek a zöld kupoláról. Ez pedig végzetes lett volna a számunkra, hiszen a galambok unintelligens lények, könnyen eshetnek pánik hangulatba, és olyankor még azt is elfelejtik, hogy szárnyuk van. Mi ellentétben a galambokkal még a pánik hangulat előtt felfedeztük, hogy van szárnyunk, és ha a szükség úgy kívánja, akkor repülni is tudunk. Tetszik látni, mi kell a boldogsághoz? Nyolc gól az olaszok hálójába, és egy könnyék, amely idejében bukkan elő a víz alól. Másnap a spanyolokkal játszottunk, és Zójomi bandi tanítványait minden különösebb erőfeszítés nélkül sikerült 8-2-re megvernünk. A középső két negyedről nem érdemes sok szót ejteni. A középső két negyedben nyár volt és kánikula. Délben játszottuk ezt a mérkőzést. Az ég tetejéről olvasztott, vörös részként csorgott alá a Egy medencével odébb a strandon bekapcsolták a hullámgépet, áthaladszott a víg déli zsivaj. A lelátó csak nem üres volt. Néhány bikini szexbomba napozott a padokon, talán őket nézték a gyerekek is. Szóval a középső két negyedben csak három gót lőttünk, és a spanyolok is lőttek kettőt. Lőhettek volna többet is, a védelmünktől. De lehetséges, hogy ők is a partilányokat nézték, hiszen tudjuk, milyenek ezek a spanyolok. Az első meg az utolsó negyed viszont majdnem olyan szép volt, mint azok a csíni babák ott a tribünön. Az első negyedben három gót lőttünk, a negyedikben csak kettőt, de azt mind nagy adag furfanggal betyáros akciók végén. Azért még maradtunk egy kicsit, ott a kánikulában. Néztük a mérkőzéseket, s a legvégén önfelett kis tánclépésekkel távoztunk. Az olaszok elvettek egy pontot a jugoszlávoktól. De déli szomszídaink így már kiestek az aranyvitából. Aztán a románok is elvettek egy pontot a szovjet csapattól. Két mérkőzéssel a befejezés előtt már pont előnyel állhattunk a táblázat élén. Első Magyarország 9, második Szovjetunió 8 ponttal. Nem egy hátrány, mondtam Gyarmatinak. Mostantól fogva fájjon az ő fejük. Azért két gót még lőhettünk volna a spanyoloknak mondta. Ha este játszjuk ezt a mérkőzést, akkor 11 egy az eredmény. Sohasem sem elégedett, ha elégedetlen is lehet. Azt láttam az arcán, hogy már ő is sejti. Ezt az ebét nem a gólarány dönti majd el. Este, amikor eloltották a stadionbád lámpáit, nekem volt még egy privát feladatom. Neki kellett vágnom a városnak. Tojás, aki az óceán túlsó partjáról érkezett Bécsbe, már napok óta kúrjongatott rám a tetejéről, hogy beszélni akar velem. Most megvált a kapuban. Jó, üssünk legyet egy csapásra. Hát akkor jössz? Bili, mondta tojás, hová? Tudtam, hogy a válasz megrázza majd az érzékeny lelkét, de mit tegyek? Világ életemben az igazságmáni Jákusa voltam. Az igazság pedig az volt, hogy belátható időn belül joggal számíthattunk odahaza kisdett családom örvendetes számbeli gyarapodására. Légy erős tojás, mondtam, a Mária Hill széra megyünk. Útközben akár beszélgethetünk is. Nekem azonban svéd pelenkát kell vásárolnom a fiam számára. Amit méltóztatnak látni, a születendő gyermekem nem megelőlegeztem magamnak. Lányom már volt, most már a nagyszámok törvény alapján a fiúnak kellett következnie. Tojást azonban nem ezt gondolkodásra. Svédet? Csodálkozott. Svédet? Az mennyivel jó? Ne kérdezz, Tojás. Én magam egy idő óta már semmilyen pelenkát nem hordok, és ha az Isten segít, még egy ideig nem is szorulok rá. Utasításom azonban határozott, és kifejezetten a svéd pelenkára szól. Negyed tizenegy, nézett az órájára Tojás. Fogadok, hogy ahány svéd pelenkaból csak van a Mária Hilferstrasszén, az már mind bezárt, akkor is felderítem a terepet, mondtam. Honnap a szovjet válogatottal a játszó. Utána vagy túlságosan szomorú leszek, vagy túlságosan vidám. És egyik lelki állapot sem alkalmas, hosszabb távú tájékozódási futásokra. Nyomás! Tojás, természetesen szintén a margi szigetről ismerem. 1956 nyaráig ott pólózott valamelyik kis csapatban, aztán mintha elvágták volna. Elég az hozzá, hogy most Topekából érkezett az Európa bajnokságra. Nem sokat változott az elmúlt 18 év során. Megszorozták kettővel és kész. Akkor 18 esztendős volt is, 60 kiló, most 36 és 120. Tulajdonképpen hogyan kerültét te pekába? Kérdeztem, amíg a rakpart macska kövein bandukoltunk. Nézd, mondta Tojás, 1956 karácsonyára gombfoci partit beszéltem meg a haverommal. Lemegyek az utcára, éppen megáll egy teherautó a ház előtt. Valaki lekiabál. Te nem jössz öcsi! Mire megkérdeztem, hogy hova, már grácban jártunk. Hát így érkeztem, mint Topekába 1957 tavaszán egy teljes gompoci csapattal. Pontos címem volt, hogy hol árulnak svéd a Mária Hill Egyenesen odamentünk, aztán rögves kisült, hogy ott nem svéd pelenkát árulnak, hanem Tiroli zakókat, meg régi medáliákat két Elhatároztam, hogy megkeresem azt az üzletet. Az embernek nem születik minden nap fia, és parancs az parancs. Hogy a Mária Hilfestrassev minden irányban legalább 500 kilométer hosszú, és minden méterére maximálisan öt kirakat esik, az keveset izgatott. Valami csendes őrület kerített hatalmába. Végül is egyszer vagyunk fiatalok, és az ember nem vásárolhat minden éjszaka svéd pelenkát a fiának Bécsben. Tojás egyszerű lelkek derűjével lépdelt mellettem. Valahányszor csinos lányok súrantak kell két ujját a szájába vette és utánok fütyült. A lányok rémülten fordultak vissza, és tojás ugyanakkor vigyorogva mutatott rá. El volt ez az aprós vihák! rittyentett, hogy nem sül ki a szeme. – Van nálunk topekában egy halvendéglő? – mesélte később. – Annak a kirakatában tavaly egész nyáron egy lány gobbasztott. Ha valaki megállt az ablak előtt, a lány mindig bekapott egy osztrigát, aztán boldogan mutatott a hasára, hogy milyen isteni. Órákig képes voltam ott áldogalni. Hadd kajáljon, szegényként. Már annyira szereti, nem igaz? <gül> Rém lett, hogy Szarolyánnál olvastam ehhez hasonló históriát. Semmi okom nem volt arra, hogy tojásról is feltételezek ilyesmit, hiszen tojás, talán már az eddigiekből is kitűnt, nem tartozott a történet óriásai közé. Azért irritált egy kicsit a dolog. Ezt most miért meséled nekem? kérdezte inkább csak úgy büntetésből. Hogy ébren tartsam a társalgást, mondta egyszerűen tojás. Háromnegyed kettőig kétszer végiggyalogoltunk a Mária Hill festrásző. A helyzet annyiban változott, hogy svéd pelenkát ugyan még mindig nem találtunk, viszont elibénk toppant egy japán turista. Olyan volt, mint a skatujából húzták volna ki. Gondosan elválasztott haj, sötétkék sejemöltöny, ezüst nyakkendő, fekete, keretes szemüveg térképet tartotta a kezében, s udvariasan érdeklődött, vajon akade említésre méltó építészeti látványosság ebben az irányban, amelyről öttünk. De még mennyire? Kiáltott tojás. Erre egyenesen tovább megy, és körülbelül öt kilométernyire innen három gótikus székesegyházat, egy római gőzfürdőt és két kis barokk kélakot talál. Ha jól kilép, még éppen eléri a zenés A japán elegánsan meghajolt. – Lekötelezett, miszter? Köszönöm a kedvességét. A szerencse járjon önnel. És gyors apró léptekkel eltűnt az éjszakában. – Japánok, mondta tojás. van bennük valami félelmetes. Képesek hajnali kettőkor városnézőkör utat tenni. Térképpel a kezükben. Jó lesz odafigyelni ezekre a japánokra. – Valamit nem értettem, mert néha velem is előfordul. – Most elküldted az erdőbe, mondtam hiszen arra már csak a pálya van, meg a sötétség. Tojás kihúzta magát, önérzetesen, jenki módra. Ennyivel tartoztam nekik Pearl Harborért. Utána számoltam. Pearl Harbor idején tojás még a hunyadi térre rúgdalódzó, pelenkába, magyar pelenkába. Aztán 1974. augusztus 24-én délben a vízbe ereszkedtük a szovjet válogatott ellen. A döntetlen elég lett volna az Európa bajnoki aranyhoz, de erről nem beszéltünk. Barcelonában is elég lett volna, és erre... Hanem a mérkőzés előtt megtartottuk a vízilabda történetének legfurcsább taktikai értekezletét. Már nem tudom, melyikük volt. Elég az hozzá, hogy pár nappal előbb az egyik dalia elszólta magát. Esküszöm jobban félek a taktikai értekezletektől, mint magától a meccstől. Az ember ül, hallgatja a szöveget, – És egyre hidegebb lesz a szívetája. Utána már valósággal rángatózva megyek a vízbe. – Mond valamit, az űrge! – szögezte le Gyarmati, és aztán rögtön kijelentette. – A szovjet meccselőtt taktikai értekezletet tartunk a szállodába, Cservenyák Tibor szobájában. – Miért éppen Cservenyákéban? – Na, Istenem, mert a bajuszos kis kapusnak volt közöttünk a legjobb magnója. Benyomott egy kazettát, ráadta a hangerőt, a plaforról is potyogni kezdett a vakulat. Bee Gees, Monkeys, Rolling Stones. Másfél óránál dobháltja repesztő beat mellett tartottuk a taktikai értekezletet. Egy diszkóklubban készültünk a legnagyobb mérkőzésre. Gyarmati egyenként végigjárta a gyerekeket, a fülükbe ordította a taktikai tanácsait. Amikor már nem győzte hangszálakkal, akkor az én fülembe ordított. Menj oda a csapóhoz, és üvöldss el neki hagyd! Másfél óra múlva egy feldobott, lelkesen dúduló, és még lelkesebben táncikáló gárda szállt be a buszba. Döntő a szovjet válogatott ellen. Az ember most csak úgy egyszerűen kimondja, rögtön összeszorul a gyomra, zsibbadni kezdenek a végtagjai. Most valami megmagyarázhatatlan jó kedv lett úrra a társaságon. Barcelona, kiemlékszik már arra. München, az is rég volt. Egyetlen makacs sem fordult meg, hogy isten, ezt a meccset tulajdonképpen el is lehet veszíteni. Aztán Exerov belefújt a hangszerébe, és a gyerekek folytatták a táncot. Rögtön az első percben emberforhoz jutott, ami nem hátrány. Már persze, ha ki tudjuk használni. Micsoda? Hát miért ne tudnánk kihasználni? Hiszen az emberfor arra való, hogy kihasználják. Nem igaz? Feláll a félkör vernyev kapuja előtt, a labda kétszer ide-oda megy. Horkai jobb oldalt helyezkedik, mert balkezes a srác, az az Ott áll mellette szívos Pisti is. Horkai megkapja a labdát, belül élénk tusakodás. Puskájev csapót próbálja apró darabokra szedni, mint a kisgyerek a játékmackot, hogy megnézze, mi van a belsejében. Hoppá! Pisti kúrjant egy nagyot, ott a jobb oldalon, aztán hatalmas lendülettel úszni kezd befelé, párhuzamosan az alapvonallal. Mindenki odafigyel. Ha Pisti kurjant és úszni kezd, arra oda kell figyelni. Odafigyel Dolgusin, odafigyel Puskárjev, odafigyel Kabanov, odafigyel persze Svernyev, a kapus is. És amik ők Pistit nézik, horkai akkora gótlő onnét a jobb oldalról, hogy másodpercek betelik, amíg a szovjet legények feleszmérnek, micsoda csúfság esett rajta. Emberelőny ide, emberelőny oda, már ahogy lenni szokott. A különbség az, hogy a szovjetek kihagyják, mi belődözzük. Bodnárand is, aztán meg Horkai. Menj, Béli Magasság, a második negyed elején három núra vezetünk a legnagyobb ellenfélel szembe. Ilyen se volt még. Szívós Pistip kipontozódik. Maga a pusztatény alkalmas arra, hogy hideg borzongásokat indítson az ember hátán. Hát most nem indít. München az München volt. Ez itt Bécs. Négy egyre vezetünk, aztán hat háromra. A kompjúter keződ is ki, hogy egy ember forrt. A jéghegy nyugalmú dolgusin négy métereshez jut, és a döntő pillanatban elejti a labdát. Feljönnek. Az utolsó negyed közepén 6 öt aprók is rezzenése, de azok is majdnem teljesen a tudatalat. Mert valami betyáros és soha nem tapasztalt jó érzés most mindent elnyom. Ezt a meccset mi egyszerűen nem tudjuk elveszíteni. Persze, hogy nem. A villanyórán szép gyorsan szaladnak a világítószámok. Már csak három másodperc van hátra. Amikor Sárosi Laci, nehogy valami difi legyen, belövi a hetediket is. Európa bajnokok vagyunk. Holnap akár ki is kaphatunk a hollandoktól. Egy nappal az utolsó mérkőzés előtt már miénk az Európa bajnokság. Ez az, amit kereken tizenkét esztendeje, lépcse óta, az utolsó mérkőzés után sem mondhattunk el magunkról. Persze a hollandoktól nem szabad kikapni. Arany ide, arany oda, csúf egy pojén lenne. Ráadásul ezeket a holland pólósokat sem a gólya költötte, begyárosan kemény és furfangos csapata a Hát tessék, most is megverik a románokat, Azokat a rómánokat, akik ellen dolgusinék csak óriási szerencsével húzták kidöntetlenre. Megint felszállunk a buszra. Faragó Tamás azt mondja. Na, ha ma jó játékkal győztünk, akkor utána óriási kicsapongást rendezek. Hogy mit ért a szakállas ember óriási kicsapongáson, arról persze gőzöm sincs. Minden esetre jellemző, hogy a puszta győzelem kevés neki. Óriási kicsapongásról csak is jó játék esetén lehet szó. Így emelkedik az ember igényszínvonala. Hát szó, ami szó, jó játékkal győztünk. Illetve amit ezek a betyárok vasárnap délelőtt ott a Stadthallenbad medencében produkáltak, az már talán nem is volt játék. Csak jó. Muzsika volt. Póló ballet. Mókás rajzfilm a Walt Disney stúdió valamennyi ötletével. Két marokkal hintették a gólokat. A harmadik negyed végén már hét-kettőre vezettünk. És a hétből hatott, egyelő létszám mellett, félelmetes akciók végén. Csavar, kettőzés, pöckölés, tolás. A zenekar minden hangszere megszólalt és fújta a magájét. Szívós Pisti lőtte csodálatosat. Aztán Botnárand is két csodálatosat. Megint szívós. Most faragó nehogy ráfogassák, hogy semmit sem tett az oltári kicsapongás érdekében. Orkai! Ezt az egyet kivételesen négy méteresből. Végül csapó Gabi. Ez volt az egész EB legnagyobb gólja. Talán visszaemlékezett a szőke Gulliver a belgádi éjszakára, és arra az orgon az engésű atyai basszusra, hogy fiam, te vagy a világ legjobb játékosa! Jó lehet, teljesen felesleges volt. A harmadik negyed végén is odagugoltam a medence szélére, mintha taktikai tanácsokat adnék. Gyarmati Dezső, már ott szokta, mögöttem állt, és most gyengéden böködött a térdével. Állj fel, kicsi, mondta. Csodálkoznom kellett. Miért? Mert tudom, miért csinálod. Ilyenkor a tévé a játékosokat mutatja. Ha jól leguggolsz, talán te is látszol. Én persze mindig bokáig. <gül> Ez mindent kiszúr. Szóval állj fel csak kicsi. Nem akarsz inkább te is legugolni? Nem. Nehéz ember. A negyedik negyedben abba hagytuk a gólgyártást. Erre a hollandok lőttek hármat. Esküszöm, hogy nem volt ez véletlen. Jól ismerem a kutuzovi taktikát. Az ellenfelet nem elég megverni. Üldözni is kell, amíg porrá nem zúzódik. Hát ez egyszer nem követtük ezt a nagyszerű kutuzovot. Nem elegáns lovagiasságból, hanem szimpla furfangból. Most haragítsuk magunkra ezeket a kedves holland gyerekeket. Utáltassuk meg magunkat egy életre. Minek agyon vágni az ellenfelet, mikor egyszer még nehagy Isten szükségünk lehet a jó indulatukra? Hét lett a vége. Három teljes pont előnnyel nyertük az Európa bajnokságot. Faragó jött a sárga köpenyével, a két méteres termetével, meg a popely szakálával. Egy csúnya kis szivart pöfékelt. A szivar nem lehetett hosszabb öt centinél, és akkor már azon kellett csodálkozni. Hogyan is férhet ilyen kis szivarba, ilyen nagy bűz? A többieket is megkínáltam. Ez volt az oltári kicsapongás. Szepesi Gyuri egyenesben örvendezett a parton. Mindenkinek az orra alá dugta a mikrofonját. Én persze panaszkodtam. Egy csodálatos meccs után, egy páratlan fölénnyel megnyert Európa bajnokság után panaszkodni kell, mert különben mitől lesz egyéniség az ember? Rémes, mondtam, egy ilyen torna tönkre nyűvi az ember idegeit. Szegény gyarmati Dezső három kilót fogyott itt Bécsben. És te? Én három kilót híztam. Szepesi Gyuri most a családomban várt létszám emelkedést is szóvá tette, mert ő sem szereti kihagyni az ígyszereket. Hát igen, mondtam, a fiú lesz, vízilabdázót nevelek belőle. Tudja Isten miért, lassanként kezdem egészen megszeretni ezt a sportágat. Péterke 1974. december végén érkezett. Megvárta, amíg elvonul az influenza hullám. Én ezt csak helyeselni tudtam. Az ő helyében azonban feltétlenül kivártam volna a szilveszter éjszakát. Az OTP köztudomásulag tekintélyes pénzútalomban részesíti az új esztendő első kis jövevényét, és az ember nem kezdhet elég korán a jövőjéről gondoskodni. Persze mindent a szülőktől várni sokkal egyszerűbb. Hiába nő, a mai fiatalok.